biologia já devia ler o expresso a jogar pelo calendário o meu armário já devia ter nas gravatas por cores e os amores bem arrumados mas tenho a lua em sagitário e o meu calvário é sempre feliz foi de fazer planos Já perdi o manual Se me esquece dos teus anos Juro que não fui por mal Tenho a cabeça na lua E o coração nos pés Põe-me ouvir as conversas Nas planadas dos cafés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 ao cais se o futuro que me pedes é o presente dos teus pais eu sei oh, oh, oh. pela minha biologia já devia andar eu expresso a julgar do calendário meu armário já devia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 Bueno, queridos oyentes, eh, seguimos aquí con todos vosotros y vamos a darle, como hacemos casi siempre, información de la entidad de Rosaria cuando, de Castro. Cuando nos llegan. Bueno, sempre, sempre Que sempre que... nos chegue. bueno O 21 o 21 de abril Excursión ás minas de sal de Cardona O 11 de maio A Feira do Polvo decir, mm, Diante es... a entidade A probar e degustar E El, degustar es... ele o polvo Polvo a feira Exactamente yo 31 de maio A grande festa galega en Can Mercader ah, sí, Este ano vai a ser mmm... Apoteóxica Apoteóxica, porque verades a, Será o 31 de maio, 1 de xuño e o 2 A actuación que temos prevista de Galicia Non é propiamente de Galicia Non A noite celta vais eh, eh, facer con o co concerto de Evia Evia, si sí, Recordademos sí, dese de grande... De ese grande artista asturiano. Asturiano canto. Ya nos arrosa lideiras. Hombre, de... a acompañar. É dicir, o día 31 de maio faise a entrega de agasallos e de mm, recoñecimento os, os socios de 25 anos. Están ano nada menos que media ducio deles cando 25 anos sendo socios, eh? Sí, ducio eh... Casi casi media dúcia menos. Despois habrá unha un, un cea, Lóxicamente, pero despois a gran noite celta onde van no parque, no parque Un, el, el parque no no de bello, de un concerto de Evi, non? O 1 de xuño pola mañá, como a sempre a A ofrenda floral. Que sempre ti fuches o speaker daquela situación. Sí. Pica, bueno, a, a xantar de inmendade... A a participación dos grupos de baile da, da entidade de, de, uh -huh. de Extremadura de Andalucía, de Aragón, de Galicia bueno, a actuación da banda de gaitas de, da villa de Xixón porque este ano foron o, o, a noso, a banda ah, de sí. gaitas foron precisamente a Xixón sí. e, entonces eh, entónces en combinación pues, eles veñen aquí precisamente eh, o día 1 um de xunho e termina A, a, a actuación coa participación don, da nosa banda de, de gaitas dos dos, dos rapaces rapazas da asociación de, Rosalía de Castro, de Castro. despois má seguro que talán tamén as, as nosas rosalieiras hombre claro, o sea, que, tamén tocando elín despois verbena. Eh, verbena, de ver verbena coa orquestra compostela Toma, compostela nada, nada menos O castelo de fogos artificiais Que sempre sí, eh, E eh, o concerto de, do grupo Oitenta principales bueno. Combinaránse a orquestra Cos oitenta principales claro. E despois O bueno, día dos pois é o remate da, da, da, da festa galega en, en Can Mercade pola mañan actuacións de diferentes grupos de música popular galega no que tamén sí. actuara tamén a nosa banda de, de gaitas da asociación Rosaría de Castro e, a, e a pola tarde a no, pois, actuación do grupo de baile da, da, da, da entidade xunto con tamén a orquestra con para despedir a, a grande festa cunha queimada Sí, sí. Para todos os asistentes E a máis esa de balde eh? Gratuita, lógicamente Pois hai que tener en conta que o 15 de xuño Hai eleccións na, na da xunta directiva Que posiblemente tenemos A mesma xunta E o día 23 de xuño A grande festa de San Sanxuan Que sempre ah. se celebra diante da entidade eh, eh. Con coca e cava para todos os asistentes. Música en directo diante da entidade, con un precio concretar para, para o ou para a CEA que é sí, sí. O a CEA de, da entidade me parece que a Lincoln Mercader me parece que non supera os 25 euros sí. cousa... vale. 25, 27, unha, unha... Arredo... non sei non chego 30, vamos é, é, é. para que a xente saiba continuamos o programa con máis música e de seguida intentaremos chamar outra vez a Galicia para, co... que... para ter unha nova convidada vamos alá e non ter a vergonha de ser feliz